Și n-a privit la deșertăciuni și la nebunii mincinoase. Multe ai făcut Doamne, Dumnezeul meu, minunile tale, și nu este cine să se asemene gândurilor tale. Vestit am și am grăit, înmulțitul său peste număr. Jertfă și prin os n-ai voit, dar trup mi-ai întocmit. Ardere de tot și jertfă pentru păcat n-ai cerut, atunci am zis, iată, vin.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 Iar Tu, Doamne, să nu depărtezi îndurările Tale de la mine, mila Ta și adevărul Tău purure să mă sprijinească. Că m-au împresurat rele cărora nu este număr, ajuns-o m-au fără de legile mele și n-am putut să văd. În s sau mai mult decât pericapului meu și inima mea m-a părăsit. Binevoiește, Doamne, ca să mă izbovești. Doamne, spre ajutorul meu ia aminte.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 Ajutorul meu și apărătorul meu ești tu, Dumnezeul meu nu zăbovi.